یا حیو یا قیوم برحمتک استغیف رب شرح لی صدره ویسر لی امری وحل العبدتا من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما سورة الرعد مکی صورت په ترتیب د سوراتونو کې دیار لسم نمبر دی رستو د سورتی یوسف نا او په نزول د سوراتونو کې 96 نمبر دی نازل شوی دی رستو د سورته محمد نا د صورت د مغز کی صورت سره رابطه او مناسبت پګن او وجوه باندې دي هر کلاچ مغز کی صورت کې مسله توحید او دلیل نقلی سره ذکر شوا دی صورت کې مسله توهید ذکر کوي دلیلی نقللی سرهم او وظحتې کوي په مثال سرهم یا مخکې صورت کې دلیلی نقلی پهوااتیا د یوسپ السلام اسلام سره ذکر شاو دی صورت کې بعد دلیلی نقلی ذراات فرشتي نذکر ذکر کوي سورت يوسف اغه هم د زوات رانه او دا سورت هم د زوات رانه دي د مخ کی سورت په آخر کی ترغیب ال القران او جماعه کان حدیث یو قطرا ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل كل شی وحدا ورحمه للقوم یؤمنون لذا سوره تم شروع کی پر ترغیب ال القران سرم چ تلک آیات ال کتاب والذی انزل لیلیک الحق دا دارنګې دا صورت تی راغ چ دی هغه کوې خبرې دي چې پهدي کدي په دی صورت کې د راغت پرشت تتسکه ده دی صورت کې دخورړان د پاه خاص خاص مثالونه ذکر کړي دي په دی صورت کې چې څوک غیرله ته را مدد شوي دا غی تشبیه ذکر کړی دا چې لکه څوب وبو ته چغوی دابل صورت کې نشتا د دې صورت راځو داوی دی یو داوا اثبات د دا توحید په بنزو طریقو سرام او دویم از باد در رسالت پدی صورت کی ادله متنوعه گډ ور دالایل ذکر شوی دي اول دالایل پدی خبره چې خالق نی شین هو او الله ندا هرڅ خالق یو الله دی اول قسم دلایل بپدیبانی ذکر کوي یا بیا دیم قسم دلایل بپدیبانی چې عالم به کل شیء هو الله چې عالم پارس باندې الله دریم کیسم دلائل چه حافظ نگهبان دار سیو الله بیا دلائل ب ذکر کی چه متصرف د هر سیو الله نتیجا د دلائل ب ذکر کی چه لهو دعوت الحق خاص دے اللہ لابل ندر اشتیانو دے کراما دادام اول دا صورت کی ترغیب علی القرآن الیفلام میم رام قدی صورت کی حروب تی نظار پانچ سو دی الیفلام میم رام الله پوویږي په ماناده د هغوی حروفو تل کا ایتل کتاب دا, دا ایتونه د کتاب دی والذی انزل الیلک او ارجنا ذلیل شوی دی تا امر ربک را طرف د رښتانه حق دی وقل جنات سر الناس لا ایمینون لیکن زیات دخل کو ایمان نه وړي اکثریت خلق ایمان نه دلائل شروع کوي دې سورل کی جدا خوان دي ها الله الذی السماوات بغیر عمد ترونه و تولد الله نا باغیا الله الذی رفعت السماوات بغیر عمد ترونه و الله غزاد دی پور تکری دی اسمانو نام بغیر دستون تراونه حاج تاسو وینئ را آزاد داسمان پیدا کړی داسمان دا سو وړه خبر نه نه داس وړو کی چیز نه ده آسمان لوي بلارا او ګور بغیر دستنو تاسو الله پورته کړې ده الله الذی رفع السماواتی بغیر عمد ترونهام الله دی آغازات پور تکړی دی اسمانونه بغیر دستون تاسو وینم بیا مستوی دی فرش باندې استوا کړی دی فرش وسخر الشمس والقمر نو داسکه ستاسو خدمت کې لګولې دی تابع کړی دی نواروس پګمه دا انسان د دې پګمنه لري ورلوکه په پمنده راوټره دا نواره مډر راټځه دا نورکدي زمکې نه ډېر زیات ورديڅوک ولونه بعض اټاس چندنده څو چنده دی نهوا چند سیوایا دی دا نور چېدي دا د دی زمکې د چنده غټ دی نو با انسان دپو می نه ورکوې دي د نوور نه ورکو دي د دا ووجو خوڅونه اختیارات چر لپات دی انسان ته وړي دو نوورکو میته نهدي ورکي دا لوی لوی مخلوق دا الله دا انسان په خدمت کې لګول دي نو ور دا انسان په خدمت کې په غومه دا انسان په خدمت کې سوري دا انسان په خدمت کې ثم مستوى عل العرش وسخر الشمس والقمر الله تابع کړی دي نو ور <coughs> اغزید ابن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہو دار جاہلیت دا زمانی یا مواحد تیر شویده داغس اشعار تفسیرینو را نکل کری لکه تفسیر ابن کثیر ودی مقام کې چې اگو بغیر بغیر داستنو دا الاسمان ادرولی دیم نو اغزی کرکی وانت اللذی من فضل من ورحمتنا اے اللہ تو آغازتی چې تا په خپل فضل او مهرباني سره بعث تا ال فرعون رسولا مناديا فرعون ته دعوت ورکون غلې غلې وا ربك اعزتی فقلت له نتا ورتويل فذهب وحارون فدعوا نتا وی اوغتا چې اے موسی تو او حارون لاش شید والا فقلت له فذهب وهارون فدعوا الى الله فرعون الذي كانت اغيا الله تره تديروا بليدا فرعون چې سرکشي کړې دا فقلت له فذهب وهارون فدعوا الى الله فرعون الذي كانت اغيا وقول له هل انت سویت هذه ضوا له تو aye che ayat da zum ka ta barabar kade da firaun to je way zarb ema ustad arubiyat se dilaka ta se kuni وقول له هل انت بغیر دميه نوننا چې مضبوطه ټینګا ده اے فرعون دا تا کړی دا وَقُولَا لَهُوهَا الْأَنْ تَرَفَعْتَ هَذِهِ او دوارا ورطهوه اے آیا دا اسمان تاوجد کره بِلَا عَمَدٍ اَوْ قَوْقَ ذَلِكَ بَانِيَا بَغِيْر دستنونا او یاد پاس دا اسمان نجوڑا ون کے وَقُولَا لَهُوهَا الْأَنْ تَسَوَّيْتَ وَسْتَحَا مُنیرًا اِذَا مَا جَنَّكَ لَيْلُحَا دِيَا دو آیا د د زم ک دا, وقولا له دا وقولا له من ستا برابر کړی دی وکوله لهغو هل انته سو ته وستهه مورن رناه کوون کې ما جن نه کللی لوحادیا چې کلهتییا کې دربان د شپام بیا لار خودون کې رړه کوون کې د چاګرزې وکوله لهغ منیور سلو شمسا غدو من ار د فدوارا وطواه من يرسل الشمس غدوتا سار وستدان ورسوک را پورتا کوي اے پر عونت دان ور را خیجئ ما مستد من الارض دواحیا او گرزی اغیسد از مکی چنور ور باندهو لگی روحانا وقولا له من انبت الحبت سرا پر عونتواه دوارا سوک را خیجئ دانی پا نمناک از وَيُصْبِحُ مِنْهُ الْخَشَبُ يَحْتَضِرُ رَبِيَا نجو چې دا غي نګیاګانی چې د نظم کې د پاسه شنيکېږي ويخرج مِنْ حَبَّةٍ فِي رُؤُوسِهِ فبِذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاقِيَا وباسي د دین دانې پسرونو د دیکيه ويخرج مِنْ حَبَّةٍ فِي رُؤُوسِهِ رپافی زکا آیات للمن کانوا عیا رپدی کی لو لو نخه د قدرت د الله دی اغه چالرا چغا واعیه خبر یادیا والله فرمای ثم استوى على العرش بیا الله استوا کله فرش باندې وسخر الشمس والقمر اول لا تابیکل نو رسوګم الله ور اوس په دا تابې کړي دا کُل ی یجري ل او دا ټول چليږي دا وخت مقرر د پاره په پا وخت د وخت مقرر د پاره دا, دا چليږي یو الامر الله تدبیر کوي دا ټول کارونه الله تدبیر کوي دا ټول کارونو دا نه څه با کارونه دا مخلوق تا وال دی دې کې رد په عقیده د متصوفو باندې اغي وایي د عالم دا انتظام چې دی قطب دی غوثان دی ابدال دی دا اغي چليخه روز دی او قطب دا دا دی او ابدال دی د دې څخه بعض خلکو قائل شته خدا خبره دا اغي غلط را هله بتدي بارکې او روایت تا ذې ابدال غوسانو یو روایت تا خو ابن قیم رحمت اللہ علیہ المنار المنیب کې په روایت باندې رد کړي دي چې دا روایت د منقطع ده یو دبیر الامر تدبیر کوي الله د ټول کار نوم یفسل الايات جدا جدا بیانې دلائل الا لکم بلقاء ربکم توقنون دیده پاران چې په ملاقات دا رب بانده تاسو یقین و کیم و هو اللذی اللہ دے آغازات مددل ارده چراخ کلی دز مکام پدی بانی پخوانا دا خو اللہ ته خبر را کرده اللہ چی سوی دا حق او سچ دی باکی دا قرآن کریم بتا نه سینس نتا دیکھے خوا چه سینس سویه نو قرآن تاغی پس گر زوا چې قران سوی سو دا سینز دی غیفه څنګه خبره مخيال تران نه لکه مغ کې د سینز دانانو دوړل شي وي یوړل راوا غیویل د ځمکه ساکین ده او نور خدین دا ګرزی سپګمې ګرزی دلیل زآ येतो کل یجري لاجل مسم کله يجري لاجل مسمى یو دل په ځانانو کې داسې و اغي وزمہ حرکت کوي او نور اوسومه په خپل ځای ولړ دي ا خبره د اغي صحیح نه و تر دوه مړلې د یونان کې کم مشهور حکیمو تو مالیس ملتوی داغه نظریه دا و کور نظریه بدلی خراب دي زین زانانو ته قران خبر نه بدليږي را بدلي دا حکیم تو مالیس نظریه داوا چې دا اوب موفرد دي او بسیط دي پدی کی ترکیب نش تبز دا موفرد دي دا اوبو دې بلسیز مکس نشتا بیا درې زرا کالا رست درې زرا کالا سینزدانان پدی چلے دو بیا بل او سیزدان رووه تو پاونڈس اغا ثابت اکا چه دا اوبم و پرد ندی دا مورا کب دی او پا دی اوبوکی دو قوتو ندی یو اکسیجن دی او یو ہائیڈروڈن دی دا دا پاونڈس ندری اوا ایچو ٹو او ہائیڈروڈن پا که دو دی اکسیجنن په کې ایک پی دا د و فارولره دا لسپ دالوسپ تقریبا په اون سو ککی جاات شوی دی کله د دی په باره کې د سزدانانو اختلا پر راغې هغی ووي دا دی کې چې کمم اواز دینو دا اصل اوواز نه دی دا هغه بازګشت دی صدا ده اواز روانه تنبیگی دا یو आवाज ددار تنبیگی نو لهالزه کله سپیکر باندې موس پړه وای دپس موس نه دا ابتدا کې د سازدانا نو دا چې د دا आवाज د چونکې هغه خپل आवाज نه اصل आवाज نه د دې کې چې کومواز ابتدا کې سازدانا نو اصل د دې اصلي आवाज صدا دا مازګشت نه نو لہذا په لور سپیکر چې موږ څوک پړاوین دغه خپل आवाज نه دی دا اصل आवाज نه مونږه پس نه کی بیا څنګه ځانانو تحقیق وکړو چې نه دا اصل आवाज دی دا اعلی کا आवाज پورته کوي څنګه نو आवाज اومدار دی په دی وجہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمدی مدنی رحمتہ اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز دارالعلوم دیوبند دا. اغه ابتدا کې دا فتوا ورکړی وا چې پلوټ سپیکر مو صحیح نه دی به دې نه رجوع کړی دا صحیح نه دی دا پرې ونه کې چې پلوټ سپیکر باندې مون نه پړا وای دین پاګه ځاړه فتوا باندې چليږي اگر چې داګه مناسب نه دی ښا پلوټ سپیکر مو سکول ناروان لري کیږي ور باندې سہولت يقول لكونا غلق تا فضيشات أولاد بيادا رقوبة تنلجي دسي جدي پتنلجي نو دا تيو الدين دا پارا استعمال كراولين نو دا صحیح خبره دا نو دا سنزدانان و اختلافات بدلیجي را بدلیجي من بسنز دا قرآن نتابع كو سنز با دا قرآن تابع كو قرآن با دا سنز نتابع كو و هو الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ اللَّهِ آغَزَاتِ مدل اردوه چراکلی دز مکام و دیزمکی تا او گورا برا اسمان تا او نور تا او گورا نسبگمی تا او گورا دا چا پیدا کری دی و هو اللذی مدل اردوه او اللہ دی آغزات راکلی د مکام دا دلائن دی پا دی خبرا چه خالق د ارس یو اللہ پیدا کون که دا ارس یو اللہ وهو الذي الله أغذات مد الأرض ورخ لدى المقام ويجعل فيها رواسية جردولي دي پديك پاك غرونة وأنها رو نيرونا ودي نيرونا توغورا ندي غرونو توغورا تادا عقل أولي رولي خواه كلاو براو غورا نزمك توغورا نغرونو توغورا ندريابونو توغورا و من کل سمرات او حر کسم میوی جعلگر زولی دی پده که جوڑه دوام و گور میوی دی خوخی دی پل پروٹ خوری یغش اللیلہ اغندی شپا انہارا رز لرام او گورا دی رست اللہ شپا ور واغندی نکل رز نکل شپا ان في دا کله آکنن په دی کې د لادي هغهقوم دفاام یا تفکرونې سوچونه کارغلي وفیل اردي ک تاون متجااورات وداله س کې وای انسانانه سوچو کاه وفیل اردي او په مکه کې قونټکدي متجاویرات د یو بل گاون کې متجاویرات نس دین او ګورام مختلف وندونه دي ان فی ذالک لآیات وفي الارض قطع متجاویرات وجنات باغونو تو ګورام من اعناب د انګورو و زرعن فصلونو تو ګوراه د دې کې سوچ کا وکنا فصل کو تر را چلے پل فروټ کوټ طرح چلے ونخیل و کجرو تو ګورام ولکجرو کی سوچو کام سنوانو نو یو تنیوالم یا سنوانو ډیر سانگو والا و غیر سنوان او بغیر د سانگو دی باغونو تو ګورا دی فصلونو تو ګورا د الله قدرت پکې وګورام يسقى بما اي واحدا و بكوليشي پا يو كسما وبو يو او او گورا ونفذل بعضوها على بعض مونجا غروالي ورکا وبعضو لپا بعضو في الوكولي پا خوانكي دا بعضو زائه كي خوان يو شان دا بلشان خوان بل شان زمكا يو وابا في دا خاصة يو كسما دا دکه ذاكي تاو غورا دا سيو ذاكي تاو غورا دا مالتي ذاكي تاو غورا دا يوم بلد جدا جدا دي كنن خون دا د وي دا بلد جدا جدا ولكن يوم كسما وبوبان دي و بخار شوه دي فى يوم كسما وبوبان دي غرب شوه دي ذكاة وي والأرض فيها عبرت للمعتبر پا دی ازمکا که ابرت دی او آغا چا دا پارا چه ابرت حاصل ای کنا تغبرو عن سنعین ملکی مقتدر دا ازمکا خبر ورکی چدا یو بادشاری چی پا سقدرت لري لری دیکی انداغ کمالات تی تسقاب ما ان واحد اشجارو ها تسقاب ان واحد اشجارو ها و وبقعه واحده قرارها يوزم او فيو كسموب بان دي وبكيي والشمس والهواء ليس يختلف اغرن ورم بطول يوشان حوام بطول يوشان واكلها مختلف لا يئتلف او ميوي خندون جدا جدا لو ان نظام عمل الطبيعي او انه صفه غير صانعي کچرتا دا د طبیعت دا طبيعته اور باندې داسې وي نبي اخو باندې کې اختلاف نوبیا اخو بتول یو شان خوندونه و لم یختلف کان شیئا واحد هل یشبه هل هل یشبه الاولاد للوالد الله فرمایي چې وګورا فل اکل لو نفذل بعضها وروالي وركم من باذله باذو فخوندونو کې ان فی ذلک الایات یقینا په دې کې ډیر د لاین دی د الله د قدرت مخیری پکې لقوم اغه قوم د پاره یاقلون شعل نقارخلی وانت تعجب کې د انکار د دې د توحید نه نو فعجب دپزو عجب د تعجب وال ل رري دا خبره دیي ضا نه ترابا به ګوره دغه ا شو دا والله کوي عدي بیاوي دا انسان چې خورو کې زه ضررهشي دله بسوک بیا دوباره راپور ک کوياکم زاد ک دا زمک کې نه دا دا پسلونه دا باغونه کمزاد دا غرونه پیدا کړی دریابونه پیدا کړی نواري پیدا کړی پګمه پیدا کړی شپه پیدا کړی رز پیدا کړی نو هغه ځات چې پدی قادر دی استاد په دووباره راپورته کولو قادر نه دي سو شکه چې قادر دی دیلاویو ته دیلته عجب پکار دی دی وی ا اذا كنا تراب کل چې مونږ شو خاورې لپ خلق جدي آیا مو به شو په پیداش اولائِكَ کې اولا لنه کپوبې ربییم دغه کسان دي چې کوپې کړړی په خپل رام اولایک اقلال دغه کسان توکونه ب په ستونو ددي کیم اولاکه اصحاب نار او دغه کسان دي جهننمیان همیا خالیزوم دي و په دی کې همهې وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اي محبوبادي پتلوار سرغواڑی تا انا بالسئعذاب لرا دي عذاب غواړي قبل الحسن مخکد نه کې کولونه مخکد ایمان نه ایمان نه ډیروللي او دي عذاب غواړي وقد خلت من قبلهه مول مقولات او یکیناً تیرشیوی مخید دینا علمک و لاس عذابون شرمون که لوی عذابون و این ربک لزو مخفران او یکیناً ربستا خاون دا بخنه دی کوون که ذات دی لیناس خلقوتا علا ظلمیم سرد ظلم د دینا اللہ بند دی دیر ظلمون کلی دی دی تو بو باسی نو اللہ مابکیا ګه ان نه رب به کله زو مخپره بخشه شوله ذاتمم ديخوا ان نه ربکشله شدید عطاب کې تو بنو با د ییکی نطرب خا مخهسه عذااب وعله دییم قولولهنه کفرو لوله انزللی آیاتونې رب وایي کاافیران اوړ نه ناز لږدي پې غمبر معجزان د طر په عرب د آغه معجزا چې مونږه طلب کوو چې مونږه دا غره رسولي کی مونږ له دې روان کی وي ويقول الذين كفروا اي كافرن لولا انزل عليه ايات من رب اقول نه ازليږي پیغمبر ته معجزا د طرفه د رب د دنام تورته وي اي پیغمبران یقیننم ته یرا ورکهونکې یا او هر قوم د پا را حد پیغمبری د حد معنی چې پیغمبر وکا نو غلام احمد قاضیانی راغې نو ځانته په خلار وېستا چې هر قوم د پا را پیغمبری ازره خلق قوم نه پا را پیغمبری ما وکي جنلوی لکل قومنه هر قوم د پا نو زم د خلق قوم پیغمبری خبره مخال تل نه ابو پیغمبر خاتم النبیین اماں ما خدا ار قوم د پاره پیغمبري اوځي د خپل قوم پیغمبري ما مانو تا خیال کوي ولکل قوم حد د هر قوم د پاره لکل قوم سابق قاضي ای پیغمبره ستانه مخ کی د هر قوم د پاره हात پیغمبرو داد الله عادت مستمر دی چهری قوم ته ستانه مخکم پیغمبر لګیله تم یاره ورکوونکی یا تم پیغمبرې او ستانه مخکم الله هر قوم د پیغمبر را لګیله انما انت منذرو یقینا ته دی لاره یاره ورکوونکی یا ولقد ولكل قوم من امتك وغيرهم يا الحاجدي دين مطلق دائم راضي هر یو قوم د دا پاره داعیا دا هر قوم د دا پاره داوی دا دلائل ذکر په دې خبره چې خالق د ارسی او الله دلائل په کومه خبره ذکر کوه ها جی او گورا کا نئے اسمانو تاو گورا ننور تاو گورا نسپگمیں تاو گورا دعوی بیا بیا را گوندے کې ذین کی اوس اس پدی دلائل ذکر کئی چه عالم بکلی شئ انہو اللہ پاہر سبان عالم یو الله مخید دلائل پسی ذکر شو؟ خالق ذہرس الله اذ دلائل پدی چې عالم په هرس الله په هرس پووا یو د الله ذات دی الله يعلم الله په ما جما فغسر تحملو چې پورته کې هر زنانا <تصفح> وما تغیز الارحام وما تزداد او اغه چې کميه رحيمون او زياتيا زیادت او نقصان عام دی ک پاعتبار د والد سره ک پهاعتبار د جوسي او د جسم سره که په ابار د ووز او د ولادت سره یعنی پهه کې د هرې زنناانه که نار ک ماده په سپ یو اللهغ چې کمره همونونهغ چې زیاته یعنی بازید مدینہ مخکی الله دنیا ترا ولی و فازي د مدینہ ډیر لېټ دا امام زاهد بن مزاحم بارک راضی د سلور کاله په پتنه مدر کې تیر کړي څوک کاله سلور کاله سلور کاله په ځده پیدا شوه دي او چې څنګه پیدا شو یاره سړي خالد سلور وکاله کله چې دنیا ترای hội خوسنور کالج کوم دی نوغه په بات سي مادر كثير کړي او چې دنیا ترارې نوې خاندلې زکه وت زه حق به زه حق کنده کندې دوم کې ته دا دیم کې سم دلایل دي الله يعلم ما تحمل كل انثام وما تغير الارحام وما تزد وكل شيء عنده بمقدار او هر یو الله اللہ سرا پخاسی و اندازہ دیم عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادہ اللہ عالم دی پپٹا و پخکارا الكبیر المتعال چھدیر لوی داد دیو پورت بادشاہ دی سوا ام منکم برا برد استاسو نا فا علم دا اللہ کی من اسر القول جسو پټکی خبره ګره انسان د په ورو حالت دی یو حالت د قول دی یو حالت د پېن دی وای شه بتنګا یعنی یو دی خبره کوي او یو دی یو کار کوي په دې چې دا خبره ده په دوه ده یو سر ده یو جهری ده یو دړه کې فټه ده یو پخخ کاره ده او دی چې دا کمپیل کوي دا پ قسمدي یو فیل لیلدي او یو فیلو نهار دی یو کار د رې دی او یو کار د شپې دی الله په ټوبان نپ دی وڅنګه وي انسانه دار دو حالتدي یو حالت د قون دی یو حالت د فیل دی حالت دقول پ قسمدي شرن نه جهرن او حالت د پهلم پدو کې څه د شپې او د ورځې پدې ټول باندې پویا یو الله کدي لکه څه ساتیو م الله په پویا ک پجبې را ونیو م الله په پویا ک د ورځې او کار کوي م الله په پویا ک د شپې او کار کوي م الله په پویا دا دی آیت کی ذکر کی اوس په کوم څه کړه آیت کوم تک خبرږي کمی کمی <تصال> <تصال> <تصال> زواؤ منكم برابر دی دستا سنا په علم د الله کې من اسر القول اغه سوق چپټه کوي او, ومن هو أو من او اغ سوق جهار پای سرا او هو مستغفر بالله او اغ سوق جپټي دن کې د شپه وساربم بنهار او ګر جدي درځي د ټول حالات باندې پوید یو الله د دلایل ذکر کا چې عالم به کل هو الله له موعقبات من بین یده دا بل قسم دلائل چې حافظ ارچاء یو الله نگهبان د ارچاء یو الله له خاص په اختیار د الله کې موعقبات نمبر پر نمبر راستونکي ملائک دي من بین یده روان دي د ده نام ومن خلفه رست د ده د دې انسان نارستو مخ کې باډيګارد سکیورټي ګارد کې دي ګرځقا لهو معقبات من بين يده و من خلف يحفظونه دا ملائک د دې انسان حفاظت کوي من امر الله په سبب د حکم د الله ان الله لا يغير ما بقوم يقين الله نبدل اي اغا نيامتونا چه قد يهي پا يو قوم بانده حتا ترده چه ده خلق بدل کی اغا عملونا اغا قداء چه لازم قد ده الله ده دي پا نبسو نو بانده و اذا اراد الله بي قوم او کل اراده ارادو كه الله ده یو قوم چکلا الله تبارک وتعالی د یو قوم ارادو کی سو اند عذاب فلا مرد له نشته واپس کوم کی غیله رئیسو کا و مالهم نشته دلیل رسوا د الله لنا من وال سوق ساتم کے هو الذی الاذ غزار یریکم البرقا چخیتا سو تبرخنا شروع کی گنا پلک پلوکو بریخنا هو اللذی اللہ دی آغازات یوریکو مل برقا چه تاسو تا بریخنا خوفاً دا پار دا یری برک پلک پلوکو بریخنا خوفاً دا پار دا یری و تو او دا د دا تمه یرپا کدائی تندر را پری نوزی چتا اسمانی بجلی را پری نوزی او اطوامعا او تمع چیر باران بوشی جدی پتمیام و ینشئو الصحابة قال او فیداکی اللہ وریزی درنی و یصبح رعدو بحمده او پاکی بیانی رعد پرشتہ او گو رعد رعد پرشتی الله اللہو کام او پسیرین ذکر قیدہ رعد چلی ملک موکل على الصحاب دا پرشتا په پا وریضو مقرر دخوا ویو صد بیخون راعت پاکی پا د بیانی دا راعت پارشتا. یا بازوی دا راعت چه دی دا دا وریضی دی آواستوی پا پاکی بیانی راعت پرشتا پا یو سیبو نو رسی بیها دا عذاب من یشاو چال چه وهم یجادلون فی الله او دی جګړه کوي په توحید د الله کې او هغه شدید او دا الله سخنیون کې ذات دی الله څنګه سخنیون کې ذات دی وی فاربک یوتنو داغن مزید بن ربیعه سنمیو زید بن ربیعه دا ډیر مغرور او د شرک نل ډکو مالدارمو اروغ به مجلس کې پران بدماشان ناستو نبی ری و سلام د دخواته و مبلغ و لرگلو تو تبلغی و رلگلو دارنگه دیو کلوزه که ناستو چکل سلامو تا اگر او تپوسی و کوچی تاسو کې زید بن ربی آسوک دی وی دا مخامک چې ناست دا دی کنا نو هغه مخاطب شو ورتوی چې زده الله پیغمبر محمد علی سلام ستا خوا ترا لګې ایمان چې زتا ته پیغام درورسوم چې الله وحده لا شریک دی دا الله پیغمبر بر حق دی آسمانی کتابونه بر حق دی ملائکه بر حق دی تقدیر باندې ایمان دارنګي دنیا نتل حق قیامت حقا یار اغا خندانی شو رو که هلتا دی پسی دی تبلیغ پسی خندانی یو مذاکی شو رو که حالا الله اللہ سی داگا مغرور سوی اللہ سی یو دسترو زرو دی داختے د سپینو زرو دی که دی پیتلو دی که دی تانبی دی چه دی شیطان دا مذاک شو رو که نا نو پده دا اسمان نا یو تندر را پر یو او دا کوپڑے ته نخکته او او ارتیم بالکل اسمان پاک صاف نو الله پاک چاته او اڑی په یسیبو او بها میشاو او هو شدید المحال او الا سخنون کی ذات دے دغزیت بن ربیانه غسرخ ک تارتا او کا نو ګور دلایل مخ کی ذکر کا اوس اربانی نتیجت افریقیا لهو دعوه الحق دا نتیجره دا دلایلو دا سری دا سماره دا او دا نتیجت د دلایلو مخکی اول قسمه دلایل ذکر کا چې خالق لکل شی انه هو اللہ دا ارص پیدا کونکې یو الله پورته اسممان ته وګوره بغیر دتوننو سمانشا د اودوللی نو نوور ته اوګوره دپګ ته وګوره نو غزات مدل اردوات زمکې را کلې ده نو مې ته اوګوره نو د غونو ته وګوره د نیروننو ته هر قسمه می ته اوګوره نو شپې ته وګوره نوورته وګوره په کې مختلف ندونه او باغونه د انګورو په د کجورو دا پای یو قسم اوببانې سوک او بکیا د خاک د هر س الله دویم عالیم په الله په غده کې د هرې زننانا که الله وکلوچین ان د و ب مقدار عالیمل غیب وشهده من اثر د قول که سوک پ پته لک ساتې که سووکې پخلی و سوک د ری سوک د شپې پړ د الله لپته داعام فرس الله بیادرم قسم د لالی ذکر کو لوو موافې باتو من حافظ دا حرس اللہ اگور الله ستا نگاہ بانی کیا اللہ پلک پلک نازلی اللہ وریز نازلی متصرف حرس کی یو اللہ نوچی خالق یو اللہ عالم الغیب یو الله حافظ یو الله متصرف یو الله نو لہو دعوت الحق نتیجہ دا شوا اگر یو اللہ را مدد کوا په نتیجہ پوش ہے جانا دا عرفی جی ذکر کده نفیجه داوا چه لہو دعوت الحق خواست دی اللہ لابلن در اشتیام نو دیکر آمدد یوازی <تصفح> اللہ را مدد کوا لہو دعوت الحق واللزین یدعون من دونه یو آوکسان یدعون من دونه چه چغی وی سوا دا اللہ نام دا اللہ نا الابل سوک را مدد کئی نو لا يستجیبون لهم بشین کبولوالی نشی کولی دیل بشین دا ایسی زان دا اللہ نا ایلاوہ بل سوکا چه سوکرا مدد کوي یا پیر بابا رو رسے یا کاکا سے پنے کے رو رسے اید یو لسم زوان رو رسے نو الله فرمائی لا يستجیبون لهم بشین کسوکیا علی مدد چگی یا لا تجیبونا کبولوالی نشی کولی دی لرا دا شیئن نکیره دا شیئن صدی او پسی آگ دا نفی کی واقع شوی نو عموم پیدا کوي دا قیدا دا چې نکیره پسی آگ دا نفی کی واقع شی نو عموم پیدا کوي بی شیئن له نه مثالته لک وختې ن الله چې مثال ذکر کو یا ایې ب ډیر کمالاتي والین کسان ی دورونا چېدي <تصفح> را مدد شوي سواده الله نه بل چاته لا تجیبونه کبولوالی نه شي کولیدي ل را ب ش ان د اسسیز مګر مثالی داسې دی سوچي د الله نه الاوہ بل چا تر ورسي ګرامد سچري وي مثال د سدي الا مگر کباسه کپ تهي پسند او دونکو د خپل ورغو ال ال ماي په طرف دوبو لکه یو سړي وبو ته چغي وي چ اي وبو راشه اي وبو راشه یو سړي د نیر په غاړه ناشتي اي وبول ګراشه اي وبول ګراشه آفاني آفاني آفاني اي اوبوراشي اي اوبوراشي اللّا وي ليبلغا پاؤو دي دا پارا چهو رسي دا اوبدا دخلیتا وما هو ببالغه حالانك ندی رسيدون كي دا اوبدا دخلیتا اللّا وي څنګه چې یو سڑی دا اوبو پغاڑا ناستی اوبو ته چغیوئی چی ای اوبو را شے نشي نشی رات لے دا لانا الاوہ بلسوکتا تا نشی را رسی دے اوگو ریوسف علیہ السلام کوئی که اوور زیدو کنا نپلار را رسی شو یا کب نشو را رسی دے کنا دا مسئلہ زک دا د کی دے مسئلہ او دی آیت کی رد دا شرک پہ دعا دے صدی پکی؟ رد دا شرک دعا سرد نثالنا نسان چه دا اوبه نشی رات ده او اوبخو اوریدن کولیشی جانا اوبه اوری نسان چه وادا چه غیوینو دی اوری وما دعاو الكافرین الا فی دولال او ند بلا ند کافرانو مگر پتا بایا که دا جلتا و تعاللہ الكافرینوی خوا فالی بلامو کافر یعنی خصور کافر څوک څوک سرکه پیر وي چې دا الله نه یا لو بل چا تر ورسېګره مدد څه چغي وي دا غوته الله کافر وی یا چې دی یا علی مدد یا پیر بابا مدد یا رسول الله مدد نه صرف اور صرف یا الله مدد سنبوایو صرف اور صرف یا الله مدد باقی سب شر کو بدتو صرف اور صرف یا الله مدد وللہ یسجد من فی السماوات والارضی طوعا وکرھا او خاص اللہ لسجدک ای اغه مخلوقات فی السماوات جپاس مانوکی دی ولاردی او پزمکی دی دا ټول مخلوق دا الله صاحب داری کی توان کرا چا خواقی او کنا خواقی و زلال امددی دا سوریم دا اللہ تعبی دی بالغدوی والعاصال سبایی و بیگایی نو دا چې کوم مسلمانانو ووری دا اگی ایر اوی مسید دم اوکس ابل سید دم اکڑی و کنه صورت عراف کی چوا کنه ایر او در چانی کوئی غمه دیرو نو رکڑی لگه چه تاس که پورا او نکیه بس تاس اوو تیه بس بیاو تیه ل کله درس ختم شي د ځان سره نورټ کو کاغ دغته د صدر پیس کې د غټه ورک یاد دی د تخه چې ره دا غورې واجیبي واجبب که دا یو نهکهه د غونګارې د ر مسلمانته لاونه کوي په نه کوي په یو ځ بیا بیا وکو بیا موکمل لا شي یو کول مووت راغلي کارهپې پاتې شي داسده واجیب واجبب دا په یو سیج دګ چې قیام نشتا ورګو د پکلاس ولې نشتا سلام جرباصل سل پکې نشتا بس یو سجدا كل مره بالسماء وانت والارض اذ بلک استدلائل چه رب د هر څه یو الله دلائل په کما خبره چه رب د هر څه یو الله قل وا يا اي نبي عليه السلام من رب السماوات سوق دي رب د اسمانونو قلت ورت هو الله دي مشركانهم الله منو غلي شو نو بيغمبرت رب الله او دا نو افات تخستم من دونه اوليا نو تورت تاسو نيولي سيوا نور مددگاران الله تو منا تاسو جدا پخدا او لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا لا يملكون اختیار نلری دپار د خپل ځانونو نه ده نه پيونه ده نقصان قل تورت هو اي نبي عليه السلام خل يستوي الاعمى والفصیر شنو دي برابر لون د اولی کې دوړه ندي برابر آیا برابر دي تیاری ورانګا نه ندي برابر هم حل تستو زلماتو و نور. نو دارنگی تیاری او رانانا د برابر. لوندو بینا ندی برابر. نو دارنگی الله او مخلوق ندی برابر. مشرک او مومن ندی برابر. هم جعلو لیللہ شرکام. بلکی دی اگر دول اللہ لنور شرکان. کورا دا قرآن انداز تغول کیه دخواه. بلکه دیگر ذولی اللہ لا نور شریکان خلقوا کا خلقیہ چې دیونه لا تو منا تو یا یو درگاہه د خدای درجه ورکی دی الله سره شریک دی دیم سره لغلک زیونه پیدا کړي څو واړه واړه انسانانه پیدا کړي کچته کوتری پیدا کړی کچته یو پیښوې پیدا کړلې دا کچته یو درب ووټه راخی جوړې کچته یو نه راخی جوړې نو دی ګډوډ شې وې دی جوړې دام پکې د خدای سره شلیکته خبرو مخالته را لکنه سونه خلق اکلیا داس کې خبره پېښه کا دا دی چې د الله سره کوم شریکان ګرځولې دی دی سګلې سوله کوونده انسان پیدا کړی انسان ته یو ګوت ور کړی دا انسان ته دا گوت انتظام کرده ده یاو بند انتظام کرده یاو اختیوه تا پسر راقی جولی ده نو دا خلق گڑوڑ شویده چیارا دام جوڑی د دا خدای سپس پا کشتا دی بار خبر گڑوڑا شویده ام جعلو للاحی شو رکا بلکی دیگر زولی اللال شریکان خلاقو دی سا پیدا کړي پشان د پیدایش دا اللہ نو پت شابه الخلق نو ګډ ورشه پیدایش بدیبان دې قل تو ور توایا الله خالق کل شی الله ده هر څه خالق دې دې لات منات عزا دې اولیاء او دې ملنګانو دې باباګانو دې دی دې سمندې پیدا کړی خالق خو یو الله دا په خپل مخلوق دې دا په خپل الله ته محتاج دې تو هر تو الله خالق <تصفيق> كل شين الله خالق د هر یونسید او هو الواحد او او لا یگی او ذات دی او شنو ورو سره شریکان جوړو وی زورور ذور ذات دی انزل من السماء ما ان فسالت اودیه بقدرها فصملت سیل ز بدر رابیا دابل دلیل یقلیدی او په زمند د دوه مثالونو کې ده دی آیت کی مثال د حق, و دا دے دے دا حق و دا دے او د باطل دی آیت کی دی مثال د حق او د باطل چې حق ثابت دی او حق به باقی او باطل پنا دی او ختمیدون کې ده دا مثال د دې لپاره ذکر کړي چې حق چې دی دا ثابت او باقی او باطل فنا او ختميدون کیو مثال لسره پار دی څنګه ایت کی مثالو ندا حق چاغه صفا او بی صفا او ب او خالف سرزر او سپين زر دي او خلق زاغینه پیدا کړل دي